Jo, jag sa här jo, då. inledningsvis när vi presenterar oss att jag har lite material, men jag också gärna överlämnar det här. Det är en tidningsartikel som var i Läns i Osima, hösten 1990. Och den, den är mycket bra, den här artikeln. Här, här det här framgår allt. Hur körgårdsborna hade tänkt sig att bergavar skulle utnyttjas. Varsågod. Det här i övrigt, i övrigt så har man, har man, eller jag vet att det inte har fattats beslut om det för någonting, men har man diskuterat på tjänstemannanivå någonting om Man sa här ett eh, att det kanske att ta hela den här inre skärgårdsgeneralplanen på en gång kan vara lite väl mycket, att man borde koncentrera sig kanske på och, och mindre bitar i gången så att säga, och, och, och, men, men och man diskuterar det här ja, att vi ska dela att det i två så där inte Ja, just det. Att vi har två olika inkasta sen äh, sätter de dem tillsammans. Ja. Vilka två olika kommer det att vara då? Östra och västra. Östra och västra, ja. Farleden är gräns. Öst, farleden inte användats att det blir Östra och västra, ja, ja. Är det farleden till Årbel eller farleden till Kyrkbyer som är Jodbjörn. gräns? Jodbjörn. Jodbjörn. Jodbjörn. det är Sådana saker som, som, nu vet jag att man inte har kommit så långt ännu, att man just diskuterar att det ska fastställas planeringsnormer, hur man beräknar dimensioneringen av byggrätter och allt möjligt sånt här. Men äh, det som, som jag åtminstone har fått på, i synnerhet från, från NTM-centralens sida, så är ju det att man Eh, överlag på bläsbygden är emot att det uppstår för mycket bebyggelse. Man drar på byggnadslandstiftningen och säger att blir det så som så mycket så ska det vara kommunalteknik i området. Mm. Och det här är ju saker som vi vet att eh, jag omdrar att få kommunalteknik hit till Oslandet till exempel så vet vi ju alla att det är någonting som absolut inte är genomförbart eller det blir så oerhört dyrt att det blir någon lönsamhet i det där man vet några redan att till exempel med det ja. om det har funnits planer eller finns planer att dra ett handlopp mot Inno-Tyrkoby och, och, och anslutas till, till Innoos nuvarande Reningsverk. men det finns några möjligheter att man med, med, med den här taxa eller avloppsavgifter och, och vattenavgifter kan få det lönsamt. Och lagstiftningen säger att ett vattentjänstverk ska inte subventioneras med skattemedel. För de här, jag menar, först säger man att, att, att, att man vill hålla byarna levande och sen har man lagstiftningen på den andra sidan som, som säger tvärtom. Mm. Och, och hur, hur ställer du dig som, som nu vet jag att du är ny här och kanske inte att fungerar på det så hemskt mycket. Men, men det här problemet just att det är ju inte bara här i skärgården, det är också fast delarna av Lingon som, som har precis samma problem att, att, att ska det tillåtas, huvud överhuvudtaget eller ska man inte tillåta. Ja. Ja, jag känner att det här problematiken. Just därför har vi äh, planat i. Vi vi gör en där strategisk generalplan ja. att vi kan visa att det finns i de här byområden vi bollar jo. i strategi och också uh, vi, vi kan rita dit såna här byområdena som är, um, som vi ritar enligt landskap och såna områden som vi kan uh, ge um, byggnadslå för lite kanske mindre tomter så, men Ja, jag bara börja det här arbetet Så att jag kan inte säga så mycket om det Men det är principen så, För det är så att um, Nylandsförbund säger alltid När mycket <laughs> försöker ge byggnadslov Någonstans att, nu, att Det ska bli en byg Det är inte möjligt att ge lov Och, vi, kan, vi tänker att vi Ja, och liksom sätta det värt om att ja. vi, vi vill gälla upp till byar inte till skogar och åkrar Ari? Ja. Ja, vad har ni för funderingar när det gäller sådana här ekolösningar äh, som här är representant för en sån. men att, att ja. i planeringskedjan ha en sån här äh, ett annat sätt att se på på förverkligandet av kommunalteknik. Mm. Att ha, har ni någon sådana här som ni kan tänka er att, att skulle lösa den här kommunaltekniska problematiken? Jag vill, så vill gärna bringa sådana alternativer ja. till planering. Ja. Vi ska utveckla den också. Ja, just med tanke på de här områden som är ja. här så är ja. det väldigt viktigt att man skulle få sådana här ramverk just för och vi redan har ett bra exempel av ekoburar. Det, det, det är inte en att det är på papper. Ja. Men i alla fall. Ja. eller så här mitt mellan. Det kan ju vara exceptionella. Jag vet inte tror jag om ni funderar. Men att så här för att ersätta den här tunga kommunaltekniker med något lättare alternativ. Jag vet inte hur centralen har, har de alls syn på, på den här mm. ekotrenden som växer eller körde det bara så där på en spår. Nej. Om det ska planeras här så ska det vara kommun, tung kommunal teknik och that's it. No, no det är lite sån här trend att alla pratar om ekosaker. Mm. Att det var tidigare än det var att det att prata ekologiska saker men nu, nu är det pop. Men allt som... som man, Uh, eh. pratar som att försöka säga att det är ekologiskt, det är jag inte med. men men ja, ja, jag vill gärna se såna mera ekologiska buar här i Kärngården men ja, jag vet inte ja. <laughs> vad, vad menar det riktigt men, men vi var inne på det här jag passade på här före för Pia och Jan-Erik var före den här, men det där jag tänkte säga det att eh, den erfarenhet jag har nu, att om, jag är med medlem i byggnadsnämnden också nu, och, det där, och den erfarenhet jag har där nu så är ju att, att ntm centralen eh, blir det flera som fem eller sex hus i närheten av varandra. Så då anser man att det blir ett tillbyggelse och då ska det vara kommunalteknik fast de här Fem, sex husen kanske har lösningar på avloppsproblemen som är godkända lagstiftning och, och allt sånt här. Men att ett skepp eller ett tjunde därför så har inte möjligheten då blir det stopp. Den erfarenheten har jag idag av mm. Mm. Men jag det som har hänt i. jag Jan Eriksson. Ja, det planerade in någon liksom, typ så här ek ska vi säga, man och vi kallade det. Så det får ju heller bli en planering som uteslutar kan vi säga, traditionellt system och traditionella konstruktioner och lösningar. Att man inte har en planerad plats för någonting som det finns kanske några i det här landet som är intresserade till att dra vidare. Och så blir det lite verklighet och så står man där med ett område som, som inte går till använda till något klokt sen efteråt. Det där. Där, där är ju typ att, att man låser fast sig i sånt heller. Ja, mm. det kanske just relaterar också, jag tänkte återgå till Bergballa frågan eftersom det är ett markområde som har ganska stor möjlighet alltså det här potential, det är högt värde men vad skulle kunna vara liksom kommunens linje med det att, um, och egentligen också skulle jag gärna rikta frågan också till hela rådet här att är det just att det ska vara fast bosättning? Eller kan det vara blandat? Och, och liksom, vad, vad för slags principer och målsättningar skulle man kunna tänka sig för det där området? Och då, liksom, efter att man kanske kunde komma upp med någon sorts ram en ram för vad som skulle kunna hända där skulle, man, skulle det vara liksom möjligt att till exempel organisera en tävling en, en, en planeringställning eller någonting. <kör> no. Hmm. No det, är, det är möjligt. Vi har tänkt såna möjligheter att liksom när det kom en var som med sitt förslag och det var kanske inte just den bästa möjlighet. Men efter det tänkte jag just det, att kan vi kilpailutta? ja ni, ta killa, ta just, ja. på, på något vis yes. är närmast liksom att det inte är en tävling av värld mm. utan att det skulle finnas en att till exempel deltal ska skulle vara en, en, en tävling för planerare att vi ska kunna liksom åta sig att, att visionera enligt de ramarna som man kan komma överens om i, inom byn och kommunen det är en bra idé även men att ordna planerings tävling det är jättedyrt, ja, det är det. Vi, vi måste göra det enligt samfassregler, så att, att det är för liksom alltså, många 000. 000, Är det för kommunen dyrt? Ja, ja det kostar ja, många hundratusen euro. Det, den, den som arrangerar tävlingen ja. ja. får betala ganska dyra pengar, mm. man kan det göra det. det på en privat mark också. Okej, okay. planera <laughs> det <då? laughs> Nej no, jag men, men no, någon slags tävling kunde det vara. Och också jag, jag förstår äh, syn på att det är liksom, kommunens sak att att planera det. det. Det tänker jag också. Men det är också en annan möjlighet, så är kombination att om någon har en riktigt bra idé som ni tycker att det är bra och mm. ni har liksom satt sådana ramer att, alltså, om, om ni har bestämt att hur den verksamhet vill ni ha där och hur den har hus och allt möjligt att, att, att, att äh, vad menar ekologiska saker där och, Så, och vi har också andra ramer i där, kultur och naturvärdena och sen kan vi göra en sån där kombination att vi planerar med att någon kan komma någon företagare liksom hjälpa att utveckla Där kommer då den frågan fram um, hur, hur ska man göra det på ett Hur ska man kunna organisera uh, någon sorts sån här ramplaneringsverksamhet i byrådet. i byn. Och, och, och, <coughs> det, det är inte så enkla att Man behöver nog hjälp från någon som känner till lite bättre vad det gäller. Att skulle, skulle det finnas någon sorts resurser för, och möjligheter för något sån där? För jag menar, det är ju frågan om att, att sätta sig ner och börja fundera tillsammans om ramarna det behövs liksom hur kan jag göra det känns det är inte ja. min Ja, jo. Eh <laughs> är ju nog hade ju gjorts, alltså det finns ju byar plan här och Jordan här och där i Finland som som det där byföreningar och, och sånt här som man kan fundera på de ramarna. Eh mm, mm. men det är ju klart att det är det kan vi sitta här alla och fundera och komma med våra åsikter, men med att få lite fackkunskap ska ossa. I det här är det jo, no, det är, är kostnader för Också Ossotien de är nu. Det skulle vara en centrale Sverige sirkel. Jo, det är. det? Det är spannande att lagar och no, som ha som lagar. man måste ha pengar att få in yrkeskunskap. Jo, det är det som ja. de, de, de, de behövs. Men hur är, det att, det. hur är det att ha en referensgrupp härifrån? Om du åtar dig, om det, om det faller på din låt att, att göra den här detaljplaneringen. Är det till någon nytta? Jag menar, en sån här lösgrupp som du... Men menar, du, du har det tekniska kunnandet och allt det här, men här finns mm. ju idéer så här. Vi tar oss ett konsult firma som, ah, som gör planering det. Mm. Och, och jag är det som äh, leder. Ja, Men tillsammans äh, Mikael Wikström ja. och kanske jag, vet, utan, jag, jag kanske till hinner vara med. <coughs> ja. då, då när den här generalplanen för yttre det gjordes så då fanns det en mm. referensgrupp som hela tiden övervakade. Planeringen, och, och den bestod av, vi var väl fem, fem personer. Mm. Och alla, alla var då antingen kärgårdsbor eller, eller hade annan anknytning till kärgården. Och, och den, den verkar nog mycket intensiv den här referensgruppen. Och hade faktiskt mycket, mycket jobb många <coughs> möten och långa protokoll. Och det är jag tror nog att vi, referensgruppen hjälpte till med att, att få hela planen på rätt bok och, och, och, mm. så att den var ute och blev färdig någon. För det var stora problemet. Mm. Ja, jag tror att vi behöver sådana arbetsgrupper ja. till, till mm. generalplanering och också det här by, byplanering är en annan sak och här ja. behövs det ja. en egen grupp. Ja. Här, här kan man intyka att, att det, det är just lite skillnad på det där att, att det här nu hade det ju funnits, nu fanns det ju en referensgrupp då när den här nuvarande delen av planen för Ingrid Sjärvården gjordes och när planerna för fastlandsdelen gjordes eller planen för fastlandsdelen gjorde så fanns det också en, en referensgrupp som sammanfällde tillsammans med arkitekten eller planera och gick igenom Men nu är det ju det just att, att, att se på ett speciellt område, om vi nu talar om Baruzun till exempel, så så en, en, en planeringsgrupp som är politiskt av kommunen sammansatt. Så har ju inte samma insikter i de här lokala förhållanden som var en grupp från, i det här fallet Boresund och en annan i Fagervik och en Tredjö mm. i, i en annan by, skulle ha att så här diskutera de här sakerna. Det tror jag att man skulle komma ganska långt med just att att de här, de här referensgrupperna som, som är tillsatta av kommunen för att stödja planeringen så, så de är ju på politiska grunder och sen samma har det är ju inte alltid så, som så praktik och politik går ihop. Vad mm. <laughs> är det kraftigt? <laughs> den är du ju med så, som det ja, Hur ställer du dig till en sån här referensgrupp? Alltså? Att, att ska vi säga att, att, att det utses utses en sån här politisk grupp, att det liksom, hur ser strukturen ut? Alltså vilka möjligheter finns det att kombinera då den här referensgruppen som ska bestå av sakkunniga i i Kärgårdsbyn, och, och de här obligatoriska grupperna som kommunen då tillsätter? Förstår du vad jag, mm, nej, alltså, jag är? Att nej, alltså jag förstår inte. här, men liksom att... Alltså jag, om jag förstår, förlåt, om jag förstår er det så tillsätter kommunen politiskt. Jo alltså det finns inga beslutande med att säga att vi är tidigare planeringar så har det varit Och sen så frågar jag då att i vilket skede kan man få eller hur ska man få kontakt, hur ska man bygga upp kontakten med med, ska vi säga en <kört> referensgrupp som består då av sakkunniga här i Kärgården mm. som samarbetar genast från början med det som <kört> kommunen tillsätter den politiska referensgruppen no, Jag är inte helt säker att vi behöver olika grupper mm. utan, utan, no, kunde det vara en, en grupp som består av de av de här i och, och, och, och politiker politikerna i ena samma gruppen samma grupp ja eller hur du det är det är då har du fullmäktig att bestämma att det blir så att det ska finnas en grupp som består av både och ja varför inte? En, liksom <laughs> mm. Mm. Vi måste diskutera. Ja, ja. Mm. Alltså jag frågar därför för att det är viktigt att vi som, som är, som är verkligen intresserade och engagerade och mm. sakkunniga, att vi kommer med från början. Mm. Och att det finns, de finns på något sätt också eh, till papper att det ska ingå i vilken planeringsgrupp ni än vill ska att det ska bo här i Borgesund. Mm. Jo. Är det. jo, politikerna vill säkert ogärna ge ifra sig besluten i rätten i en sån här fråga. Men man kunde ju tänka sig någon kompromiss att, att hälften av gruppen är tillsatt på politiska grunder och andra hälften till exempel av Barosunds byaråd. Nackdelen är nog bara att den blir ganska stor. Den de stora grupperna vill inte riktigt fungera så bra. No, men bara men, det finns någon. Jo, <laughs> jo, jo, jo. Nej, nej, en sån här grupp kan nog vara mycket nyttig. Mycket nyttig. Jag har egna erfarenheter av det. Vet, vi, fick, vi fick tack av, av den förredetta detta ja, numeralidne kommunfullmäktigeordförande Karl Henrik Västermark för det här arbetet. Han till och med sa att, att utan vårt arbete så skulle det inte ha blivit någon plan alls, sa han. men det ska, vara, det ska vara sådana personer i den här gruppen som engagerar sig i det här arbetet. Jo, Regina. Och sen borde det kanske vara lite olika årgångar att det är bara sådana gamla människor som det där bestämmer. Hahaha! Vart är Det är nära en, nämen, hur, hur det här man, man gör nu, de här, de här, jag tänkte se undersökningar men det är inte riktigt, men, men det här, man olika material för den grunden planeringen, och, och vad jag förstår nu då, så, så är det det är under det här året, och sen då är det meningen att man ska försöka Ta in medel i nästa års budget för att då börja gå vidare med själva planeringen antagligen. Ja, försöka börja planering på hösten. Ja. Fast vi inte, man kan inte ha alla utredningar Ja. Dig, ja. Men, men vi kan börja. Ja. Mm. Jag har här en sådan där nollakava. Ja. <laughs> den, den menar att satt tillsammans alla möjliga ähm, utredningar som har gjorts. De här gamla planerna, Inre Kärgården. Och här är bönsen, de här två olika bitar. Och här är samma bilder, de här äh, värdefulla områdena små det är allt bra där här naturskyddsområdet. Vad menar du med värdefulla områden? No, jag har alltid värdefulla. Vad <här> <här> <här> <här> <här> <här> är det nu för svenska <här> riks riksambattande? Vet du resulatbyggnad och miljöbyggnad och miljö? Närstasamma sakerna. Jag är diga Byggnadsarvsobjekt, äh, pånämning, brak och sen ja, naturområden, bergområdena och äh, också riksomfattande värderat, landskapsområdena. De är landskapsbordområden som, som man måste köpa. Vem har här det? det här är en plan, utan det är bara att ja, sen är det befintliga det befintliga som finns idag. Jo men att det finns ju planer och och bestämmelser och de finns om de här kan just där hur situation. No, det situationen? Ja, de planer. jag Ja. Ja. Planerar lite det. Om det här fick de inventeringarna kom upp och, och det här beslutet de i ut och Det står rött område sängvänningar med i det. De, de inventeringarna hade svårt eftersom det var besvär. Jag kan väl det här också. Ja, Okej. Okay. De okay. är okay. det något Okej. Jag ska kolla vad vi kan göra är det här också sådant? Jo, jo, jo. Tack. En sak. Jag skulle vilja att den här nya planeringen, vad förutsätts där i den här nya planeringen som fattas i den gamla? Vad är de här nya kriterierna nu? Vad är nytt? Ja, vad är det som krävs? No. No, um, det borde vara liksom samma regler här och i utre kärgården. Mm. Så att, um, att uh, det är lite svårt att.